السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد لو تنير لك حلقه اي 21 ماذا leo inshaallah tazungumza mtume sallallahu alayhi wasallam au nusra kama kabila tukikumbushana katika halaka ile iliyopita tulizungumzia swala na isra na miraj na tukataja safari ya muujiza wa na mtume sallallahu ambao ni vipandezi viili isra ambao ni safari yake mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka masjid haram makkah kwenda mait beytul maqdis jerusalem na tukasema kabla ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuchukuliwa katika msafara ule kwanza eh, Jibril alayhi salaam ambaye kwamba alikuwa kwa ndio msahibu wake katika msafara ule alimpasua kifua chake na akatoa moyo wake na akausafisha ama akautia katika chombo cha dhahabu chenye maji ya Zamzam na kuarewa nyingine chombo kilichojaa imani Na vile vile Tukatadia katika msafara huu wa kuelekea Baitul Maqdis Mtume Muhammad sallam alipofika katika msikiti huu mtukufu kipando chake al Akakifunga katika sehemu ambayo walikuwa wakifunga mitume yote vipando vyao na katika msikiti ule akaona mitume akiwemo nabii الله Musa nabii Allah Isa na nabii Allah Ibrahim na akaona wote wakiswali kisha mtume sallam akabeba nafasi ya kuwasalisha mitume mitume yote kabla yake yeye waliswali nyuma ya mtume sallallahu alayhi wasallam wa necha sharaf yakimtumu sallallahu alayhi kuwa ndio mbora wa mitume mbora wa wanadamu kisha nje ya msikiti Baitul Maqdis Jibril alayhi salam akamletea vyombo vili ndani kuna vinywaji chombo kimoja kikawa kuna kinywaji cha cha tembo chombo cha pili kikawa ni kinywaji cha maziwa akamwambia chagua kwa ajili yako kowewe na kwa ajili ya watu wako au wafuasi wako mtume swalla salam akachagua maziwa na jibril alayhi salam akamwambia umechagua fitra umechagua jambo ambalo ni safi hapo ndo ikaanza msafara wa pili wa ambao miiradi ni kupazwa kwa mtume sallallahu alayhi kutoka baitu Maqdis kuelekea hadi katika mbingu ya kwanza ya pili ya tatu ya nne ya tano ya sita mpaka saba tukasema katika mbingu ya saba ya kwanza mtume sallallahu alayhi akakutana na Nabii Allah Adam ambaye ni babake na baba ya wanaadamu. Mbingu ya pili akakutana na سيدنا Isa na Yahya alayhi salam wot ndugu kwa khalaat Mbingu ya tatu akakutana na nabii Allah Yusuf na kauli yake mashuhuri mtume akasema nusu ya uzuri wa ulimwengu amepewa nani Nabi Allah Yusuf Mbingu ya nne akakutana na Idris alayhi salam Mbingu ya tano akakutana na Harun alayhisalam Mbingu ya sikta, akakutana na Sina Musa alayhisalam na mbingu ya saba na ndo ya mwisho akakutana vile vile na babake Saidna Ibrahim alayhisalam akiwa amegemea Baitul Maamur tukasema Baitul Maamur ni jengo ambalo kwamba malaika wanalikusudia kufanya tawafu na kwa hadithi moja bwana Mtume sallam akasema kama katika Baitul Maamur kila siku inazuriwa na malaika elfu kufanya tawafu kila siku na wanaokuja hawarudi tena wanaokuja kufanya tawafu hawarudi tena kuja kurudia siku nyingine kufanya tawafu kwa maana kwamba kila siku kuna malaika elfu 1070 wapya wanafanya tawafu katika Baitul Maamur. Kwa hivyo hapo katika mbingu ya saba ndo akakutana na Siidna Ibrahim. Ambaye yeye ndiyo aliyojenga Kaaba. Nyengo ambalo wanadamu ama waumini wanalikusudia kufanya ibada na kufanya tawafu hapo. Kisha katika mbingu ya saba kapokeo kwamba Mtume صلى الله عليه mpaka mwisho wa mbingu ya saba Kusabu mbingu ni kama tabaka, tabaka moja iliyokaliwa juu nyingine, iliyokaliwa juu nyingine Saba moja juu nyingine. Mwisho wa mbingu ya saba ndio kuna mti Sidratul Muntaha ambao kwamba ni mti wa mwisho. Mti ambao baada hapo hakuna tena mbingu Ni maumbile mengine na katika mti huu kukawa kuna mito minne Mtume صلى الله Jibril Hii mito mito gani? Kwa sababu kuna mito miwili ambayo yameelekea ya katika mbingu ya ardhi kuja hivi na mito miili yatokea sehemu ile ya pili. Jibril alayhi salamu akasema mito miili hii inaoshuka upande huu ni mto Nile na mto Euphrates ama mto Furat mto ambao uko Iraq leo na Nile ambao uko kwa... uko Afrika na akasema mito ile mingine ina kule kuja huku katika sisi za tumtaha ni mito inayotoka peponi wewe unakutania pale na hapo Mtume sallallahu Jibril alayhis salaam akamwacha mkono kwa sababu safari yote alikuwa na yeye Jibril alayhi salaam yeye ndio mwongozi wake lakini alipofika katika Sidratul Muntaha akamwacha mkono Mtume sana sallam akiende akakutana na Allah subhana wa ta'ala lakini sikwa kwa kumuona lakini akapata fadhila ya kuzungumza naye Allah subhana wa ta'ala kimazungumzo Naimepokea katika mitume wale zungumza na Allah Subhanahu wa Ta'ala ni wawili pekee yake Said Musa na Mtume صلى الله عليه وسلم. Na Mtume صلى الله عليه وسلم na Allah Subhanahu wa Ta'ala akiwa mwisho wa mbingu ya saba. Mtume Musa alayhi na zungumza naye hapo ardhini. Kwa hivyo daraja ya Mtume صلى الله عليه vile vile inaonesha iko juu zaidi. Ni kama Allah Subhanahu wa Ta'ala amemkaribisha mtume sallam kuja kule anapotaka yeye kwenda kuzungumza naye tofauti na alivyozungumza na sidna Musa kwa hivyo he ndoi kwa safari yake ya muizah ya isra na miiraaji wakati akorudi kufika kule allah subhanahu wa ta'ala katika yali ambayo alizungumza nani ulimwenguni na sala 50 mpaka katika mbingu ya sita akakutana na mtume Musa mtume Musa akamwambia umpewa nini Allah subhanahu wa ta'ala kambo na piwa sala 50 akamwambia watu wako watuziweza hizi rudi mwambie kupunguzii akarudhi mtume sallam akapunguziwa kumi akarudi tena ama akashuka tena akapambana tena na mtume Musa akamwambia Jezi ifika ngapi akamwambia tumpunguziwe 10 zilizobaki 40 akamwambia rudi tena akarudi mpaka zikabakia 10 akamwambia hizo 10 pia watu siweza rudi tena akarudi Tumusallam kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kapunguzwa tena 5 zikabakia tano katika kushuka tena saidna Musa kamwambia zinbakishwa ngapi akasema tano akamwambia watu wako watuziweza rudi tena kaombe zipunguzo hizo tano zitawashinda mtume sallallahu basa wasallam minaona haya sasa kwenda kumkabili Allah subhanahu wa baada zin toka mpaka zinifika tano bado nikataradhie tumemusa kamshikilia rudi hawatoziweza ndo hizi swala zetu tano kwa fadhila za zile zile hamsini alizopewa mwanzo Ujira ni ule ule swala 50 lakini tukapunguziwa kutoka 50 mpaka 5 na hizo tano pia mbala hatuziswali hiyo ndio zawadi aliyokuja nao Mtume sallallahu alayhi wasallam katika safari yake mi ya miujiza ya mi'raj Mtume sallallahu alayhi wasallam akashuka mpaka Baitul Maqdis na kutoka Baitul Maqdis akarudi tena mpaka maka katika usiku huo huo mmoja huo huo mmoja na kipando chake buraka kama tulivyotaja akataja katika hadithi yake mzume sallallahu alayhi wasallam asema mbio zake buraka ule msamba wake mmoja ni sawa na pale unapoona mwisho wa maangalizi yako pale unapoona wewe mwisho ndo msamba wake yeye buraka ile spidi ileikuwa kiwa alikuwa nao nyama huyu buraka almuhimu mtume swalla salam asubuhi tukasema habari hizi zikawafikia makureishi na zikamfikia abu jahal abu jahal akawa amepata jambo sasa la ku kama mtume swalla salam yake siku zote yeye yomfuatafuata mtume swalla salam na kujaribu kumhujumu na kuhujumu Uislamu. Hili likawa ndio jambo kubwa sasa ndio shamvata. Akamfuata Mtume Salaamu kwa sababu zake habari zenyewe mwenyewe mfanya kuzisikia tu. Akamfuata Mtume Salaamu na kumwambia je kuna mapya? Tu Salaamu akamwambia ndiyo Haanipe. Akamwambia kama akamsimulia habari tena mweli za safari ya isiraha pege yake kamba usiku ule alisafiri kutoka makka makkah haram mpaka baitul maqdis na akarudi asubuhi akamwambia na asubuhi uko hapa akamwambia na niko hapa ni waite watu utawaeleza habari hizi tu sallama akamwambia waite basi abu jahla, kanadi kwa nguvu kuaita watu wakaja aka msimamisha mtume salama akamwambia msikizeni huyu bwana kimsalama akawaambia kama alimwambia kwamba antoka safari leo ama usiku wa jana kutoka maka paka jerusalem na karudi na safari ile ujua atakuwa mwezi au zaidi kwenda na kurudi leo unkwenda kwa sehemu ya usiku unkwenda na ukarudi wenye kupiga makelele, wenye kufanyaje, wenye kujiangusha kwa maneno kwa kosi izai. Leo Muhammad kila siku tunasema ni wazimu, leo tumethibitisha. Kuna baadhi ya Waislamu waliritadi katika tukio hili. Anaona hasa hapa siku zote haya tunstahimili lakini na sasa itakuwa too much. Kuna baadhi ya Waislamu wakaritard. Kuna baadhi ya Waislamu waliritadi na tukataja kwamba Zainabu baka katika tukio hili liku hayuko. Akafuatwa. Usikie sahibu yako ankuja na mpya nini. Makamweleza nkwenda safari sijui nkwenda akarudi. Munaelezwa na Muhammad maneno hayo. Ndio yeye galosema basi mimi namuamini. Hajamsikia Mtume wa Salama. Ndio akaitwa lakabu hino akapewa kwa sababu ya kumwamini Mtume salam hata hakumsikia mwenyewe ana confidence na mtume watu ana yakinini kwamba Muhammad ni mtume wa Mwenyezi asemalo ni wahi Ia ntaka utakusibitisha tu ndivyo mlivyoambiwa na Muhammad ndiyo akamwambia basi mimi nakubaliana naye ni kweli aliyosema na isitoshu, mtume salam Mtume sallam pale alipokuwa kiaeleza makureishi akawafafanulia msafara wenye si kusema tu kwa sababu kuna baadhi ya waliokuwa pale ambao ni wasafiri wenda wakirudi wakamuuliza hebu tufafanulie huu msikiti huko ulipo kufikia Maqdis hebu tueleze upoje akaanza kueleza lakini akasema mwenyewe kwa hadithi akawa kwa sababu ni msafara wa na kurudi kuna mambo akawa iwasahau Allah subhanahu wa ta'ala akamletea sura mbele yake akaanza kuifafanua Baitul Maqdis jiwe kwa jiwe hapa kuko hivi pale kumetoboka huku kumevunjika mlango uko wapi akaanza kusifu msikiti kama iwaona pale au hiyo pale na akawaeleza kwamba kurudi nikaona msafara wenu msafara wa makoresha ambao walikuwa wakorudia maka watoka huko wale walikuwa wametokewa na nangamia nikawaambia na kwa sababu Mtume صلى الله alikuwa akiwa yuko juu angani. Burak ni mnyama bali kwa ki angani. Akamuona mnyama ule na akawapigia sauti ama akawapigia kelele, mnyama wenu yuko sehemu. Wakathibitisha walipokuja ule msafara tulifikia mtu lakini hawakujua ni nani, kwamba mnyama wenu yuko mahali fulani na wakenda wakamkuta. Na alishuka chini akachukua chombo cha mmoja ya wasafiri ambao kulikuwa kina maji akanwa kidogo akarudisha akaondoka. Na ya wakasibitisha kwamba mmoja wao aliniwa maji hawakujua nani aliyokunwa maji. Na wasimu muamini jua hayo. Kwa hiyo hii kawa ndio safari ya miujiza ambao tukasema miujiza hii kawa ni miujiza haswa kwake yeye Mtume Salla si kwa watu. Kawaida mitume wakitumilizwa miujiza Allah Subhanahu Wa Ta'ala kuwajalia mitume wake kuwa watafanya miujiza kinaisha watu kwamba wao ni mitume mwenye zingu, na wa Mwenyezi wa Mungu na wahi na sheria kutoka kwake lakini miujiza hii ya Islam na miiradi si kwa ajili ya watu siku kinaisha watu hii kawani ni yake ni tunu kutoka kwa Allah Subhanahu taala safari hii ya miujiza kumtuliza mtume wake baada kazi nzito ya kidawa na mwaka ule wa huzuni kuondokewa na ammi yake na mke wake tukataja baadhi ya mazingatio katika msafara huu wa Isra na Mi'raj mazingatio tukasema baitul makdis ambao Allah subhana wa ta'ala akausifu na pembezoni kwamba ame amepabariki ame, ame ni eneo ambalo kwamba linafungamana na imani yetu sisi waumini. Katika imani yetu lazima uamini kwamba Mtume sallallahu alayhi alikwenda safari ya Isra na Mi'raj. Na Isra kituo chake kilikuwa kuni Baitul Maqdis cha kumalizia kwa sababu alitoka Makka kwenda jerusalem akatulia Baitul Maqdis akaswali nakuwa, na kuwaswalisha mitume. Na Mi'raj msafara kutoka Baitul Maqdis kuelekea mbinguni kwenda kuzungumza na Allah Subhanahu wa Ta'ala na dalili zake tukazitaja zimetuhudhuri katika Qur'ani na katika hadithi za bwana mtume صلى الله kwa hivyo ni lazima kwa kila muumini aamini kwamba mtume صلى الله عليه وسلم alikwenda safari ya Isra na Mi'raj kwa hivyo ni eneo linafungamana na imani yetu leo tusema eneo lile haliko katika mikono yetu leo iliko katika mikono ya wayahudi na, najisi wa ya yahudi na shambuluzi ya akasema atagurisha balozi yake kutoka Tel Aviv kuipeleka wapi Jerusalem kwa makusudi ili kuapa nguvu mayahudi kuifanya Jerusalem kuwa ndio capital city ya Israel kijidola bandia kilicho buniwa na wa magharibi ili iwe ni donda katika umma wa Uislamu lakini leo utasikia kuna mfalme ni khadimul haramain ni msimamizi wa haramain na haramu ya tatu mbona hatusikii maeneo matukufu matatu na misikiti mitukufu mitatu ni Msikiti wa Makkah Al-Haram na msikiti wa Mtume صلى الله عليه وسلم Madina na msikiti wa Baitul Maqdis Jerusalem leo tuambiwa kuna watu wanaosimamia misikiti miwili na msikiti wa tatu unabatiwa nani? Ni sehemu ya Imani yetu na ni sehemu ambayo lazima itetewe irudi katika mikono ya Uislamu. Pili Tukazungumza kwamba Katika masala ya da'wa lazima kutakuwa na misukosuko na misukosuko hii ziki ambazo na zinapatikana katika kubeba ujumbe wa Uislamu na kuwa Muislamu mwisho wake kuna faraja na faraja ya Mtume swalla salam ni kule kutu kuku, kuku, kupewa zawadi hino Isra na Mi'raj baada ya kupata tabu miaka kumi, 11 11 au 12 na kuingia katika mwaka mzito wa amil huzni, kufilishwa na ammi yake na mke wake. Allah Subhanahu wa taala akamfariji kwa kumpeleka safari hii ya Isra na Mi'raj. Dio Munizingu akasema baada of billahi minashaitani rajim fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Baada mazito kuna mepesi. Hakika baada mazito kuna mepesi. 3 Lazima yule mbebaji ujumbe awe atabeba ujumbe huu kwa yakini, kwa kuamini ujumbe Uislamu ni haki juu ya kwamba makafiri hawatoacha ku Uislamu na kuupaka matope Uislamu na kujaribu kuupotosha na kutisha watu niyo Uislamu lakini kwa Muislamu na haswa kwa mbebaji dawa lazima awe na yaqeen na Uislamu wake, awe na yaqeen na da'wa na wibiba, Asirege asiregerege. Kuna baadhi ya Waislamu waliritadi kwa tukio hili la Isra na miraji. Kama vile toona leo watu tukaniwa Uislamu wao mpaka mtu kwa sababu ya kukosa kufahamu Uislamu na imani yake kuachanga, kuritadi na kuwacha Uislamu. Uislamu mbalao, Uislamu ndio unaua watu, Uislamu si Uislamu hivi, Uislamu vile. Aogope hata kusema kwamba Uislamu ni dini ya haki. Watafita ule Uislamu wao na kuna wengine huritadi kamwe. Wakaona afadhali tufuate mintindo na mifumo kima ya Kimagharibi, makafiri. Mtume صلى yake kwa Allah subhana wa Ta'ala na akawafundisha masohaba zake kuwa na yaqini kwa dini yao wasimame na dini inavyopaswa mtume sallam afanywa kejeli jeu nikuitie watu waeleze kuhusu kwamba wao walikwenda Yerusalemu na kurudi usiku mmoja tusana sema niitie na akasimama na akawaeleza na watu wakapendukia kwa kucheka yeye sijali ameisimamia haki na sisi leo tusimamia uislamu ambao umejengwa juu ya dalili za kukatikiwa ambazo zinamkinaisha mwanadamu akili yake na kumtuliza moyo wake lakini tuona hofu na haya kuubeba uislamu nne vile vile kuwa na thika na ujumbe unaobebwa confidence na ujumbe unaobebwa. Sina Mubakar alipoambiwa kwamba Mtume صلى الله amesema hivi wala hakumsikia akasema namuamini. Leo Mtume صلى الله عليه وسلم atupa bishara ngapi ya kwamba Uislamu utarudi tena na utakuwa na nguvu. Utakuja kutawala ulimwengu mzima lakini tuone lingine wetu tunashaka. kwa nini kwa sababu ukiangalia mazingira yalivyo na ulimwengu ulivyo leo waislamu wanaonekana ni mavaifu, wenye nguvu makafiri ndio ndio wenye kuendesha ulimwengu na wewe ukisimama kutetea uislamu utabadilishwa majina kwa hofu hiyo au kutokuwa na confidence na uislamu wanatia mpaka baadhi ya ahadi ya Allah subhana wa Ta'ala kurudi kwamba Uislamu utakuja tena kuja kwa na nguvu na utatawala na kumakinika na ahadi za bwana Mtume sa الله عليه وسلم nabishara zake سيدنا بوغاکر hakumsikia mtume lakini alimsikia mtu ambaye kwamba ankuja kumfanyia kejeli mtume sa الله عليه وسلم tu ansema hivyo kama ansema ni kweli leo sisi bishara za mtume sallallahu alaihi wasallam tuzifanya nyepesi nakumbuka katika mwanzo mwanzo tukibeba dawa ya ulinganizi wa khilafa neno khilafa halijulikani kuna baadhi ya ustazi na mashehi kummoja akisema nyinyi mtafunda kuvunja diabali kwa vitu venu mane kufanya jambo haliwezekani haliwezekani vipi na Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi itarudi utawala wa uislamu na bishara za Mtume S.A.W anasema kwamba itarudi utawala wa kiislam unashaka na bishara hizo na ahadi za Allah Subhanahu wa Ta'ala? Haya yandio mafunzo yanayopatikana katika tukio hili la Isra na Mi'rajio kwamba na muda mwingi kuzungumzia swala hili. Naam. Tukataja katika halaka kabla hii ya Isra na Mi'raj kwamba mtume sallallahu alikwenda Taif alifunga safari kwenda Taif kwenda kuwalingania watu wa Taif na kuomba nusra na tukasema kwa tukio hili la Taif ndio kwa mara ya kwanza tukapata katika tarehe ya bwana mtume au katika sera ya bwana mtume ametoka nje ya Makka na kuwalingania watu nje ya Makka kawaida yake kutoka pale dawa ilipotoka jaramu mwaka wa nne ilikuwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akifanya dawa na kuingiliana na watu waliokuwa maka ambao asili ni Makuraishi na hasa akitumia juhudi zake kubwa katika misimu ya Hija ambapo Waarabu walikuwa wakija kufanya ibada zao za Hija kwa hivyo akiingiliana nao sana akipata baadhi ya watu ambao wali walisilimu kinatuful amru ad na wengineo ambao walisilimu na Mtume صلى الله عليه وسلم rudini Makwenu rudini muendelee na Uislamu wenu na mlinganie mpaka siku Uislamu kupata nguvu utakuja Ni nipeni nusra wala hakutaka nusra kwa sababu nusra alikuwa kiomba ndani ya Muhammad صلى الله عليه وسلم Jua kwamba ndani ya maka katika vitabu vya sera haikuidhihiri Mtume sallallahu alaihi kuambia neno la nusra kama alivyo baada ya mwaka wa 11 kuwakabili makabila yaleokuwa yakija kufanya ibada zao za Hija ambapo ndo tuzataja hapo. Lakini kwa majibu na maingiliano na makureishi na manukaba wa Kikureishi inatudhihirikia kwamba walijua kwamba Mtume sallallahu alaihi atafuta nusra atafuta kwamba wa ndani ya maka apewe nguvu asimamishe uislamu na toke mara kadhaa tukataja maingiliano ya Mtume sallallahu na Nadhr bin Haritha huyu bwana akawa ametumwa khaswa na makureishi nenda ukazungumze naye Muhammad jaribu kumvutia maanake yake mpe lake na akupe lake lakini sikizaneneni anadhra Al bin alharifa akampata mtume sallam akamweka na kuanza kumlingania amlingania ukafiri akamwambia wewe mtutukania mababu zetu na miungu yetu na kusafihi akili zetu kutufanya ni wapumbavu kwamba tuabudu masanamu na hivi na hivi na hatujaona mtu ambaye kuja kuleta balaa katika maeneo yetu kama wewe Umetugawanya baina ya baba na mwana mke na mume ndugu na ndugu yake na kadhalika mtu na kabila lake ikiwa wewe wataka mwanamke basi tutakukusanyia wanawake wale wazuri zaidi tukupe ikiwa ni mali tutakukusanyia mali wewe ndo tajiri kuliko mtu mwingine yote na makoresho wanavopenda pesa lakini wakawa wako tayari ni kujaribu kumtega mtu msewalah salat tutakufanya wewe ni tajiri kuliko mwingine na ikiwa ni matatizo haya umeshikwa na weke masala ya masihin mambo majini na nini tutakutafia matabibu walio bora ili wakutoe matatizo yako haya na ikiwa atakua mmoja katika machifu na tukasema ndani ya bara Arabu hasa maeneo Hijazi na Najdi Likuwa hakuna mtawala mmoja kwa Arabu bal kila uko una viongozi na alikuwa akishirikiana katika usimamizi wao na hivi ni Gulf maka kwa makureishi kila ukoo wa ilikuwa na viongozi wao ikiwa yeye atakao uongozi uchifu wanakibu, basi tutakupa pia hawakukuma hapo wakamwambia ikiwa yeye atakao ufalme na hakuna ufalme baba baraarabu hijazi na najvi. basi ikiwa atakao ufalme tutakupa ufalme kwa nini aseme hayo Walitambua ujumbe wa Mtume Swalla Sallam wa makao na kusimamishwa na kutawalishwa na yeye Mtume wa Sallam kuwa ni kiongozi wa serikali kama ile. Ndio kama bii ufalme kiyo tutakupa na ufalme. Mtume sallam hako kubali. Bali na tukio walipokuja kuwaambia masala ya kuabudu mwaka na mwaka mwingine. Mbali na yale ambao tukataja ya katika kifu cha Abu Lahab katika kitanda chake cha mwisho ma wakati wake wa mwisho Wakawa Makuraishi wamejikusanya wale man, man, manukaba wamekuja kwa Abu Lahab Talib na kumwambia we waondoka huyu mwanao au mtoto wa ndugu yako umwatia nani na wajua baina yetu sisi na yeye tuna husuma aje Mwite Tumpeneno letu na ye atupe lake. Tusikizane manaki. Abu Talib akamuita Mtume sallallahu Mtume sallallahu alayhi wasallam akija akaona wamezungukwa na viongozi wa Qurayshi. Akawaambia kama walivyosema, hawa ni wenzako, ndugu zako, jamaa zako. Hebu sikizana nao. Wape kile lilo na wao watakupa kileo walichonacho. Mukubaliane baina yenu nyinyi. Abu la, Abu Talib ajua yuko katika hali ya sakarati tena yuaondoka takufa na yeye ndio alikuwa kimhifadhi mtume na njama za makuresha tumeswala mkawaambia mimi neno langu ni moja tu mkilikubali mtakuwa mawana na mtatawala wale weupe na weusi nini hiyo suta Si uongozi waw. si huo waw. Awambia mki likubali neno langu moja tu. Mtakuwa ni watawala na mabwana juu ya weupe na weusi. Abu Jahl kwanza wa kuruka, Asema wata neno moja tutakupa kumi sema neno gani? Ndio kawambia semeni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mukiitikisi kwa neno hii mtakuwa mabwana kwa Arabu na wasokuwa Arabu. Hiyo tenkuonesha kwamba mtume sallam alikuwa iwatafuta nguvu ndani ya maka kutawalisha uislamu ndani ya maka ilikuwa kwa uislamu si dini ya kiroho tu ya kuswali na kufunga basi ilikuwa ni lazima dini hii ipate nguvu na kutawala na yeye mtume sallam kama kiongozi asimamie watu kwa mujibu wa sheria za Allah subhanahu wa ta'ala Ndiyo mwaka wa akatoka kwenda taif kutafuta nusra kwa watu wa taif twa twa wakampiga mawe na kumfukuza kama tulivyotaja aliporudi mwisho wa mwaka huu wa akasema katika zulkada mtume Salam akajitayarisha na wale wageni waliokuwa wakija katika misimu ya ya hija na mtume ukisoma katika vitabu vya sera wakasema kuanzia wakati huo kuanzia end times ikawa sasa mtume swsallamu ulinganizi wake ni kuwalingania watu uislamu na kulingania nafsi yake kwa maana kwamba kuomba nusra kwa yoyote atakayekubali uislamu akubali na kumnusuru yeye swsallahu alaihi wasallam na Waislamu, kwamba atagura kwenda na wao kuishi nao na kusimamisha Uislamu kule na kuanzisha serikali ya Kiislamu Kabla ya hapo ilikuwa ko, daawa yake, makka makka kwa Mtume wa alayhi wasallam yawarakiz dawa yake maka na maka pekee yake Jiwe kwamba walikuja watu kutoka nje wakaslimu Mtume sallallahu wa wasallam akamwambia wa rudini rudini Lakini baada ya mwaka huu baada kutoka kwenda Taif wanja wa dawa wa mtume sallallahu alaihi wasallam umepanuka na sasa akawaiwaangalia nje ya manka, si maka tu hii miaka ya dawa kwanza mwaka 4 mpaka wakumi alikuwa akiwa lingania wasio kuwa wa mkureishi kwa sababu uislamu umekuja kwa wote iyo yote yule sakaykutchanana wamlingania uislamu lakini hakulingania nafsi yake kwa wao hakutaka nusra kwa wao Alikuwa amekinai kwa ya kwamba maka yatosheleza akipata nguvu, maka na kutawarisha Uislamu. Uislamu nukta yake ya, ya mageuzi itakuwa ni pale pale maka na itaenea na kuenea mzima Lakini baada ya mwaka wa kumi, kufa kwa ammi yake na kukinai ya kwamba sasa haiwezekani tena maka na uadui ukazidi. Tumu sallama anza kuangalia nje ya maka Na hili si jambo la yeye mwenyewe tu kufikiri. Kama ilivyokuja kwa hadithi. Iliyopokeana na Abu Naim. kwa njia ya Abu Hakim na Baihaqi. akaelezea namna ya Mtume sallama alipokuwa akifanya dawa kwa makabila kama hayo katika mwezi wa dhulqaada ikawa makabila ikija inachia kambi katika maeneo ya Mina na kila kambi yani vikanywa mkabila fulani ikapokewa katika hadithi saidina ali akasema pindi Allah subhanahu wa ta'ala alipomwamrisha mtume wake kujitoa wa nafsi yake kwa makabila ya Kiarabu kwa hivyo si jambo la bahathi nzuri au bahathi mbaya ni amri kutoka kwa Allah Subhanahu wa ta'ala ya kwamba sasa dawa yako ipanue nje ya Makkah na tafuta nusra si tu na akasema Saidina ali kwamba yeye na mtume swalla salam na saidna abubakar Wakawa nakwenda katika kiwanda cha mina kuingia katika mahema ya makabila kama ilivyo leo ukienda haji mina utaona kuna mahema hivi hapo Kenya au Tanzania siwanani, basi walikuwa na mahema yao ya makabila na saidna abubakar kama anavyomsifu Saidina ali Alikuwa ndio mbora wa ya watu wa maka katika kujua na saba za watu na makabila ya watu na uko wa watu. Sinabakar katika labda kule kusafiri kwake, ni mfanyi biashara na alikuwa akisafiri sana. Lakini alikuwa kwa hakika ni mnyuzi katika masala ya nasaba ya Waarabu na ukoo makabila ya Kiarabu na ukoo zake zote akijua kila kabila sifa zao nguvu zao e, Watukufu wao wofuao mkina nani viongozi wao mkina nani, nani. ikawa sasa ndo kazi ya sidna Abubakar kuingia katika mahema akitangulia ye kabla ya nani ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo alikuwa akiingia na kuuliza mmoja mmoja yeye kina nani Haikubandikwa hey, nje kwamba nyinyi sio kutoka wapi wala hakuna mabendera kama leo sio ya Kenya sio ya wapi. hivyo walikuwa kiingia katika kila hema baada kuwa mkuu akiwauliza nyinyi ni nani. Kisha ndo akimnongonezea Mtume Muhammad sallallahu alaihi hawa ni watu fulani na hawa wana sifa fulani na katika viongozi wao ni hawa na katika wale watu ambao kisifika wakubwa katika kabila hili uko huni kuna nani ni, ni, ni watu fulani na walikuwa nasifika kwa sifa maalum kwa hivyo hii ni kazi ya سيدنا Abubakar Tume sallam kuanzia mwaka wa kumi mwisho mwisho, mwisho kuingia mwaka moja ikawa iwaingia katika mahema ya makabila ya Kiarabu tofauti na Naikapokiwa kupitia kwa zuhuri akisema kwamba e, Mtume Muhammad akiingia katika mahema kila hema la makabila yote ya Kiarabu na kuwauliza na kuzungumza nao na kuwaomba nusra kwanza wakubali Uislamu kwamba ye ni mtume Mwenyezi Mungu ametumilizwa na dini ya Uislamu dini ambayo kwamba makureshi wamepiga vita na kuikanusha na mimi ndio mtume Mwenyezi Mungu na naomba nusra kutoka kwenu na hifadhi kutoka kwenu ambao kuna baadhi ya wanazozungumza ama kutoa visa hivi vya sera na baadhi waandishi wa sera wengine wakawa na Itoasura sura kiki hakika timakosa wakisema kwa, kana kwamba Mtume sallallahu alayhi alikuwa kitafuta political asylum akitafuta hifadhi za kisiasa kana kwamba ni mkimbizi ukisema mtu ni political asylum ni sawa na kusema mtu ni mkimbizi ni kwamba amepata mateso mingi. Maka na watu wa maka wamtakii kwa hivyo amekuwa ni kama refugee tafuta makazi mahali agure a, ahifadhiwe na aendeleze dawa yake lakini hakika sio hivi hii utajua kupitia kwa yale mazungumzo alikuwa akizungumza nao Ima yeye said na au yeye mwenyewe mtume sallallahu alaihi wasallam jumla ya makabila haikumkubali mtume sallallahu alaihi wasallam wengine kama walivyosema zuhuri wakisema kwamba huyu bwana tulingania sisi dini ambayo ni mpya Kinyume na dini ambayo ya asili. na watu wake wenyewe wamemkataa na wamfukuza Itakuwaje sisi tumtukuwe sisi hatuna mahusiano ye. watu wake wamemkataa na bado katika riwaya nyingine ikawa Mtume sallallahu alaihi akiingia hema kama mmoja akapokewa kusema kwamba alikuwa kimuona kijana Ama alikuja kijana kimaanisha Mtume sallallahu kwa wasallam katika miaka 50 uh, si kijana lakini akasema kijana akiingia katika hema letu akaanza kuwalingania dini ambayo ni mpya na kujilingania nafsi yake alipotoka akaingia mtu mzima na yeye akawa anamponda yule kijana alioingia avunja ile yote aliosimamisha kwa wale kisha akauliza baada ya kuondoka hawa watu wawili yule loya wa kwanza yule kijana ni nani? Akaambua yule anadai utume na kwamba amekuja na dini mpya na ataka si tumnusuru. Na yule wa pili mtu mzima aliyofuata baadaye nani? Akasema akaambua yule ni Hammi yake na nani ya Bulah. Ikawa mkazi ya Bulah anapotoka Mtume sallallahu alaihi wasallam yoejia yeye. Pale anapojaribu kupanda mbegu Mtume sallallahu alaihi wasallam yewachafua. katika baadhi ya makabila makabila mengi yalifuata na jumla wamemkataa lakini kuna baadhi ya makabila kuna baadhi ya mazungumzo ambao kuna muhimu tutayataja Mtungumisalem alifuata kabila la kinda. na Mtungumisalem akaenda akawaapa dawa na kuwaomba wamnusuru Wakakata, akafuata kabila la banu Abdallah na Mtume sallam akamwambia hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala amewachagulia jina lilo bora. ni watoto wa mja wa Allah Subhanahu wa ta Ta'ala. Kisha akawalingania Uislamu na kueleza Uislamu ni kitu gani kisha na kujilingania nafsi yake. Vile vile na Hawa hawakumpokea. Katika wale waliofuata vile vile Banu Hanifa. Banu Hanifa Hawa katika wale ambao makabila mtume sallallahu alaihi wasallam aliofuata hakuna aliopewa majibu mabaya kama kabila hili ya Banu Hanifa Azuri Az akasema hakuna katika Waarabu ambao walomrudisha vibaya mtume sallallahu alaihi wasallam kama Banu Hanifa Banu Hanifa hawa ndiyo watakuja kuleta mtume wa urongo musallama tukadhab katika mwisho mwisho wa uhai wa mtume swallam na katika khilafa ya saidna bubakara atakuja kuuliwa hawa hawa banu hanifa kwa hivyo katika kabila malo lilomkata kwa vibaya mtume swallam likawa ni kabila la banu hanifa katika kabila la tumetaja kabila la kinda katika kabila la kinda Mtume Muhammad alipowafuata hawa kabila la kinda yasemekana walikuwa na historia kuwa ni kabila moja kubwa lenye nguvu na utawala na lilitawala katika maeneo ya kaskazini ya baraarabu Na mipaka yake ilikuwa ni mipaka na wasufsi kisha baada ya zama kabila hili likashuka chini kihadhi ikashuka chini Walikuwa moja katika makabila makubwa ya kiarabu na yenye nguvu zaidi kwa hivyo mtume salla alipowafuata na kuwalingania mmoja katika viongozi wa kabila hili akasema hakika mazungumzo yako ni mazungumzo ambayo yenye kuvutia akamchukua mtume sala akasema twende tukazungumze na viongozi wengine kama ulivyoniambia mimi na mimi ninavutika na maneno yako twende uka kuzungumzie na na wengine vif katika viongozi. Akamchukua mpaka kwa baadhi ya viongozi wengine katika himalao na akawazungumzia, akiwaambia enyi watu wa kabila langu. Ikiwa sisi tutalichukua hili jambo la huyu Bwana. Angalia walivyofahamu hamba Bwana. Awambia wenzake, enyi watu wa kabila langu ikiwa tutalichukua hili jambo la huyu bwana kutoka katika kabila la kureishi na tumchukue na kum, kumfanya ni mmoja wetu kumnusuru basi kupitia kwa ujumbe wake huu tutawatawala wa Arabu wote anasema wa Arabu tu. Awambia kwa hakika tukikubali ujumbe huu na kumnusuru yeye tutarudi tena ule utukufu wetu na nguvu zetu wakati wa nyuma tulikuwa mabwana katika makabila ya Kiarabu basi sasa kuwa tawala tena wa Arabu sasa ikiwa Mtume swalla sallam ankoenda tafuta, tafuta politiko la Sailam kwa nini awaambie watu au watu wenyewe wafahamu ya kwamba Tukimnusuru Mtume swalla sallahu alaihi tutakuja kuwa ni watawala na watu wenye nguvu awaambia hivi tutawatawala wa Arabu. baadhi yao wakamuuliza je inamaanisha ya kwamba baada ya uongozi wako tutashika sisi uongozi kila kabila aliyofuata mtume sallam walimfahamu kule kwamba mtume alingania ile nusu kutoka kwao atakani na utapata katika baadhi ya riwaya Saidna Abubakar akikaa na baadhi akika ya makabila akiwauliza nyinyi mko wangapi mwapigana vipi jeshi lenu likoje Nini nusra hii si nusra ya watu kugura kutoka mji mmoja kwenda kwa basi Ni nusra ya kuhifadhiwa kijeshi Nusra ambayo kwamba itakuja kumtawala Mtume صلى الله عليه kuwa ni kiongozi mtawala Hiyo ndio nusra Kwa hivyo, wakamwambia Mtume صلى الله "Je, sisi baada ya kuondoka wewe tutatawala sisi? Kwa sababu kumbuka hao walikuwa kaskazini mwa Bara Arabu, kusini mwa dola kubwa ya Fursi." Na wakamwambia Mtume sala الله "Sisi tukukupa wewe nusra. Tuna mikataba na baadhi ya Waarabu." na tuna mikataba na wafursi, dola ya kifursi. ama upande wa Arabu hatuna wasiwasi tuko tayari kukunusuru kwa hali na mali lakini kwa upande wa wafursi, hawa ni watu wana nguvu na wakasema na hili jambo lako wafalme, hawatorizia. kwa maana kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam watafuta uongozi na utawala kutawala leo waliokuwa maeneo ya pale hawezi kukubali. wamwambia wazi kwamba wafalme hawatoridhia swala hili watatupiga sisi vita. Yeye wasemaje? Na utakapoondoka wewe je hili jambo litarudi kwetu? Mtume Muhammad yabu lake baada ya kusikia kutoka kwao akawaambia al-amru ila Allah yadh'u haifu yasha hili jambo liko kwa Allah subhanahu wa ta'ala na hum mtakae. si kwamba kuna garantie akiondoka mtume sallam mtashika nyinyi kabla leo nahi hivo hivo alipokutana na kabila la amru ibn Sa'sa wakasema maneno mfanua hayo ya kwamba sisi tuko tayari hifadhi, wa mali yetu na nguvu yetu na tutavunda mikataba na watu je ukiondoka hili jambo la uongozi na utawala litarudi kwetu sisi tunasema hili akawaambia hivyo hili jambo liko kwa nani kwa Allah subhanahu wa ta'ala humpa na yemtaka wakatoa nusra yao kwake yeye kwa hilo wamekubali ujumbe na wakafurahia maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam illa kwamba walikuwa watu tayari kumpa lakini kwa lengo ya kwamba uongozi na utawala utarudi kwa wao e, baada ya kuondoka kwa mtume Kwa Hivyo hii ikawa ndio hali ya mtume swalla kuingia katika makabila tafauti tofauti. Vile vile moja katika makabila eh, moja Mmoja katika makabila vile vile kwa Banu Sheiban Banu Sheiban Jina Abubakar alitan alimtangulia Mtume صلى na kuingia katika hema lao. Pale akakutana na viongozi wa kabila lile la Banu akiwemo eh, Mafruq Ibnu Amr, Hani ibn Qubaisa, Musanna ibnu harisa na Nu'man ibnu Musayrik. Kila mmoja alikuwa kwa ni kiongozi, mwingine ni kiongozi wa kiroho, mwingine ni kiongozi wa kijeshi, mwingine ni kiongozi wa kisiasa na mfano wangu. Sayyidina Abubakar katika kuzungumza nao. Akawauliza je nyinyi mko watu wangapi kijeshi kwa maana nyinyi katika vita muna wanajeshi wangapi wa mafruka akasema tuko watu elfu wenye nguvu na ni watu wachache waweza kutupiga sisi katika kikosi cha watu elfu watu elfu kwa wakati ule si idadi chache ni idadi kubwa kama tunavyojua katika vita vya badr Mtume sallallahu alayhi wasallam alitoka na maswahaba 200. Makureishi walikuja na kikosi cha takriban watu elfu na Nikikisabiwa ni kikosi chenye nguvu na watu wengi. Kwa hivyo Masruq akamwambia Saidina Abubakar ama akamwambia Saidina Abubakar ya kwamba tuko watu elfu tena wenye nguvu na ni watu wachache waweza kupambana na sisi. Abubakar akaendelea kumwambia nini muna hifadhi katika kupigana kwenu nini mnahifadhi vipi? Hasema sisi katika vita yetu tunapigana mpaka kufikia kikomo na kila mtu ana kikomo chake. Haya ni majibu ya mkuu wa vikosi. Amemwambia Saidina Abubakar sisi twapigana mpaka katika mwisho wa kikomo chetu na kila mtu ana kikomo chake. Na si nambak rakabila kumuuliza. Amuuliza mambo ya kivita tu. Na vipi mnapopambana na maadui zenu katika vita? Mafruka akasema tunapopambana na maadui zetu katika vita, sisi ndio watu wenye hasira zaidi kuliko wengine. Na tunajifakhiri na uepesi wetu na uharaka wetu wa kupigana kuliko tunavyofakhiri watoto wetu. Na vile vile tunafahiri panga zetu kuliko tunavofahiri ngamia zetu Kumbuka Waarabu jumla yao mabedui hawa wanajifakhiri na mifugo yao Mifugo ndo mali mifugo ndo kila kitu na mifugo ndio wanapigania nao kwa kutayari kumalizana kwa sababu ya mifugo mmoja wakasema sisi twajifakhiri na panga zetu kuliko mifugo yetu kuliko ngamia zetu. Na mwisho akasema lakini na ushindi huko kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mara nyingine tunashinda na mara nyingine wengine wanatushinda. Kisha Mafruha akammuuliza Saidna Abubakar, "Je, wewe ni mkurishi?" Saidna Abubakar akamwambia ndiyo. Saidna Abubakar akamwambia, "Mshams, je, nyinyi na yinyi mshasikia kuhusu mtume Mwenyezi wakasema naam tumesikia kwamba washafikiwa habari zishafikia ndani ya miaka kumi lekuja kuja na kurudi maka kufanya ibada zao bila shaka washamsikia kwamba kuna mtume kisha mafruh akatoka na kumwita mtume sallallahu alayhi wasallam akaja mtume sallallahu alayhi wasallam akawazungumzia na akawalingania uislamu na kuwasomea baadhi ya Qur'an Kihakika hakika wakafutiwa akawasomea katika baadhi ya aya katika sura fulana am. akasema hakika haya maneno unayosema si maneno ya viumbe haya maneno ni maneno ya kiajabu unao mengine zaidi ya hayo Mtume صلى الله akamsumia tena katika baadhi ya aya katika sura an kisha mwingine hani akasema hakika sisi tuna watu tumewata kwetu hatuwezi kuamua kwa niaba yao au hatuwezi kuzungumza kwa niaba yao tuwate twende kisha Tutajadili kwa sababu hatutaki kuwata dini dini yetu na kufuata wewe katika mkao mmoja tu na Saidu Bakara aiwaambia kwamba kabila hili ni watu wenye hikma na ikadhihirika hikma yao akasema hatuwezi kuwata dini yetu katika mkao mmoja tu tukakusikiza mkao huu mmoja basi tukakukubali, na kukunusu tukasema tuka, tuka tuko tayari kwa lolote na ile hali hatuja shauriana na wengine walioku nyuma vile vile pia kasema, pia lazima tuangalie yale atakautufika kwa sababu ya kukunusu wewe hayote lazima tuwapige mahesabu tukinusu tutapambana na wengine na wengine je yeah. Watuwetu wako tayari kwa haya. Kwa hivyo haya ndio yakawa katika baadhi ya maneno ambao kwamba Mtume صلى الله akizungumza na baadhi ya makabila. Wengine akawaambia maneno ya sawa, wengine akawa ya maneno yao ni dharau na kejeli na kumtoa Mtume صلى الله katika mahema yao. Lakini kwa jumla makabila jumla yote yakawa yana hofu kumkubali na kumnusuru kum mtume swalla. Lakini cha kuzingatiwa hapa makabila yote amru bin Safa, Kindah, Banu Hanifa na wengineo, Banu abdallah wote walitambua kile alichokilenga nani mtume swalla. Na ibra katika mazungumzo haya ya bwana mtume swalla kuingiliana na makabila ni kwamba mtume swalla alayhi wasallam hijra yake yuwaandaa kugura kutoka maka kwenda madina A, kutoka maka kwenda kwa wale ambao watakae watakuwa hapa bado hajakutana na watu wa madina hajakutana na aus na khazraj tutakuja kutaja inshaallah katika halaka ijayo mkutano ya mtume swalla alayhi wasallam na aus na khazraj ambao ndio wenyeji wa, wa yathrib ambao ndio mji ambao ukaja ukabadilishwa jina la nini la madina munawwara muhimu ni kwamba walifahamu na kuzingatia kile wanacholinganiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume sallallahu alaihi hakugura hijira yake kwa bahati nasibu kwamba siku moja naamka haya twendeni. Ni, ni mambo ambayo yalipangiliwa, Iwafuata kabila moja baada ya nyingine kuwenginea na kuwazungumzia kuwalingania uislamu na kulingania nafsi yake na si hivyo kuwajadili katika mbinu zao za kivita uwezo wao wa kivita silaha wanazozibeba wanavonusuriana wanavopambana na maadui mataharisho, walikuwa kia tayarisha mtume swalla allah kuangalia wapi atakapopata nusra, ili agure kwenda kuanzisha dawla ya kwanza ya kiislamu atabikishe sheria za Allah subhanahu wa ta'ala na abebe da'wa ya uislamu kuueneza ulimwimunuzi kwa hiyo ni tofauti na wale ambao wanaodai na kudhania kwamba mturo sallam katika kuwafuata haya makabila alikuwa tafuta polisi la nasailam au atafuta kuhifadhiwa endelee na da'wa yake ile ya ki, ki, kawaida kawaida lakini hakika ikawa mtume salamu nusura hii watafuta nguvu kutoka makabila kama yale ili anusuriwe kusun, Kunusuriwa huku kutamfanya yeye kuwa ni kiongozi na vile vile tunapata ndani ya miaka hii miwili kwa sababu kutoka mwaka wa kumi ama mwisho wa mwaka wa 10 mwaka 11 mwaka 12 mtume salamu hakuwacha kuingia katika mahema haya kule kudumu kwake mtume sallallahu alaihi Ni kuonesha kwamba kutafuta nusra ni jambo ambalo la lazima kwa yoyote au kwa kikundi chochote ambacho ni kikundi cha dawa kinacholenga kuleta mageuzi kiwe katika manhaji yake ni kutafuta nusra naam kwa kikundi chochote ambacho kinadai kinabeba dawa kwa malengo ya kurudisha maisha islamu, shiria, ya Uislamu na kusimamisha sheria za Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutabikisha kupitia kwa serikali ya Kiislamu ni lazima ijifunge na manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na katika manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kufanya dawa kuwalingania Wakazi wa pale walipo Maka na kisha kupanua dawa yake nje ya maka na vile vile kutafuta nusra kwa wenye nusra nusra ni nguvu kwa nguvu hutafutwa kwa wenye nguvu ima watawala au wakuu vik... wa majeshi ndio ikawa mtume sallallahu alaihi akiingia katika makabila haya akiwalingania ya nafsi yake anawauliza nguvu zao ni nguvu gani wana uwezo gani wa kupigana wana silaha gani watamnusuru wewe kiasi gani ni kwamba mtume sallallahu alaihi kwao na kugura kwao ni kutangaza vita na kila aliopinga dawa wewe sikugura tu kutoka mji wa makkah kwenda kokote katika miji ni vitongojini ni wapi ni niwapaendeleza dawa yake la atafuta mahali ambao ni makazi atakuwa na utulivu nao Pahali ambapo atasimamia kama kiongozi kama mtawala wa daula chini yake kuna jeshi litakao muhifadhi yeye na kuhifadhi waislamu na kuhifadhi uislamu dhidi ya maadui hindu ikawa kazi yake miaka hii miwili mitatu ya mwisho kabla kugura kwenda Madina na akadumu kwa kazi hino na kudumu kwa mtume swalla salam kwa kitendo chochote kinadalilisha kwamba ni kitendo kile ni faradhi kwa hivyo ni wajibu kwa kikundi chochote kenye kulenga kuleta mageuzi haya ijifunge na farika ya mtume swalla nao moja ni kuomba nusra kutoka kwa ahli nusra Leo bila shaka itakuwa ni tofauti na zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo kwa kikundi chochote kinodai kurudisha maisha ya Kiislamu, itadai vile vile, nusura kwa wenye nusura. Lakini itakuwa ni tofauti na alivofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye alikuwa akiwafuata watu katika mahema, katika kiwanda cha Mina wanapokuja katika mji wa maka Lakini hapa tunapata ibra ya kwamba kiwanda cha dawa Majali ya Mtume Salam imepanuka kutoka makka kuelekea kuwa ni Jaziratu Al-Arabu kwa sawa Arabu hawa walitoka kaskazini Mwa arabu kuna wale magharibi Mwa arabu kuna wale mashariki na kule wale kusini ambao ni maeneo ya yaman wote hawakuingia ndani ya maka ila Mtume SAW aliwakabili na kuwalingania Uislamu na kujilingania nafsi yake jino ikawa kazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo narudia tena, kwa harakati yote inalenga mageuzi, lazima ijifunge moja katika nguzo ya tarika ya mtume sallallahu ni kutafuta nusra kwa watu wenye nusra, kwa wenye nguvu ili uislamu unusiriwe. na usimamiwe. Nguvu za ndani na za kinje zibebwe na waislamu ili ihifadhi uislamu dhidi ya hujuma ya makafiri ya kifikra hujuma za kifikra na hujuma za kijeshi Kwevo, kwa hivyo kwa mtume sallallahu alayhi dini ya uislamu si dini ya kiroho tu kwamba mlingania wale akulingania nafsi yake kama ndo agura ende wao awe ni imamu awaswalishe msikitini la alikuwa agure awe ni kiongozi ndio akawa iwawauliza uwezo wao wa wauliza, uwezoawa, kijeshi na nguvu zao awauliza mbinu zao za kifita na wale walioambiwa walifahamu hilo ndio baadhi yao wakasema sisu tuna mikataba na wafursi Itakuwaje hatuwezi kupambana na wafursi kuna wengine wakamwambia hili jambo tukikunusuru wewe kama hawa amru bin sasa hili jambo tukikunusuru wewe baada kuondoka kwako wewe na sisi tukuhifadhi litarudi kwetu sisi salam sallamakamwambia hili ni jambo la Allah subhanahu wa ta'ala huko mtakai waliporudi makwao kwa sababu alikataa kumnusuuru mtume sallam waliposikia na akasema vipi sisi tutaku wewe na tujitolee kufa na kupona kisha hili jambo liende kwa mtu mwingine waliporudi kwao ikawa kuna mmoja katika watu wazima wao wakamweleza haya yaliopata katika mji wa maka Yule mtu mzima kasikifika sana. Akawaambia Nyinyi mumpoteza fursa. Je, hii jambo laweza kurekebishwa? Muweza, maana kama kuambia muweza kurudi na kurekebisha ili jambo. Mumpoteza fursa ya kumnusuru mtu kwa sababu akawaambia Makoreishi na warabu kwa jumla. Kwa sababu wao alimwambia kwamba alikuja mtu akidai kwamba ni mtume na amekuja na ujumbe kutoka kwa Allah Subhanahu wa na akataka sisi tumnusuru na kumhifadhi lakini kwa sababu sisi tukamuuliza hili jambo utakapokufa wewe litakuja kwetu akasema halim... hili jambo liko katika mkono wa Mwenyezi Mungu atampa mtaka tukakataa akasema kwa hakika swala la utume halipo kwa Waarabu hili jambo la utume halijulikani kwa Waarabu unajua kama jambo lajulikani mwaweza kutunga urongo Asili jambo la utume halipo katika Waarabu. Maadamu wamedai ni utume ni kweli. Na mungemnusuru, mungekuwa ni mabwana juu ya Waarabu na wajemi. Kamambia je, ili jambo mweza kulirekebisha nyinyi? Lakini ndo lishapita tena. Walifahamu kile alichowalingania Mtume Sallallahu Alaihi Wasallam aliposema nini nusurini? kwa kwamba huyu bwana atafuta uongozi na utawala ambao kupitia kwa utawala wake tutapambana na Waarabu na Wajemi na tutawashinda kwa machache yale waliolinganiwa na Mtume swalla alayhi walikuwa na yakini ya kwamba watashinda Wamsikia sasa mtu msallam lakini yeye na yakini watashinda. Ndio mwambia jeu utakapoondoka wewe tutachukua sisi ili jambo? Leo sisi tunzaliwa katika Uislamu hatuna yakini na Uislamu wetu. Tumeishi miaka ya kuishi ndani ya Uislamu lakini hatuna yakini na Uislamu wetu na nguvu za Uislamu wetu. Tunashaka shaka kama alivyotangulia kusema kuna baadhi ya maustazi na mashehe wakituambia Je, mwataka kuvunda milima kwa vitu vyenu nyinyi? Kana kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala hakutoa ahadi ya ushindi wa Uislamu. Kana kwamba Mtume صلى الله عليه hakubashiri Uislamu utakuja kupata nguvu. Hawa walifahamu na hawa na yaqini na Uislamu yao. Wako tayari kumnusuru na washaona mbali. Wamwambia Mtume صلى الله Ukiondoka wewe je tutapata sisi utawala huu Mtume swalla salam ndani ya maka ni wachache wadhulumiwa hawana nguvu ndio maana ikawa yuangalia kutoka kwa wale Lakini wanayakini na Mtume swalla salam mwambia utawala ukiondoka wewe utakuja kwetu sisi Ibu la Mtume wa salam hili jambo liko kwa Allah subhanahu wa ta'ala hum utawala na uongozi uko kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baada yake yeye wala hakusema Mtume Muhammad sallam basi katika hali hizi za unyonge, kwa nini sikubali mimi kunusuriwa? Kisha baadaye tutawafahamisha wajafahamu Uislamu vizuri hawa. Angkata nusra katika hali ambayo anaziki na tabu na ateswa lakini anawaambia hili jambo liko katika mikono ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atamta anemta ya kuondoka mimi. Kwa maana kwamba Waislamu watamchagua wa kiongozi wanayemtaka wao wenyewe, wa ikiwa itaangukia kwenu nyinyi, ikiwa itaangukia kwa wengine. Lakini wakawa na ya kwamba ili jambo litapata nguvu juu ya wote Sisi ndio katika Uislamu wetu hatuna yaqini hii. Tunawaswasi na Uislamu wetu. Na Tuko tayari kukompromisa uislamu wetu kwa jambo ambalo ni dogo mtume sallallahu alaihi wasallam atakufa uongozi huu ambao uongozi huu utamfanya kuwa ni bwana na atatawala baraarabu kama alivyotawala alipogura kwenda madina hakufikiria huko wala hakupima maslahi aliisimama na sheria akiwaambia wazi kwamba jambo hili liko kwa allah subhanahu wa taala hakutaka kuwadanganya na hivi ndivyo wanavyotaka ni Uislamu wa leo tulingania Uislamu wetu bila ku compromise Uislamu wetu tutasimama na haki vile ninavyostahili Insha Allah kwa haya machache tutasimama fa sallallahu sallama Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, wa sahbihi, wa sahbihi.